Вълшебното звънче Някога, навътре в гората, живееше маймунка на име Роби. Роби винаги се отзоваваше на останалите животни. Помагаше на слона, като му късаше пресни плодове. Грижеше се за малките сърнички, докато майка им сърната я нямаше и помагаше на зайчето да премине реката. Роби живееше на голямо и здраво дърво, което беше... Точно в средата на гората. Всички животни знаеха, че ако не се разхожда в гората, значи седи на своето дърво и свири на флейтата си. Това беше другото характерно за Роби. Свираше мелодични песни на своята флейта. Ето къде си бил, Роби. Костенурката те търси. Иска да й помогнеш да гради. Да гради ли? Е, не я изчаках да довърши изречението си, но предполагам, че е имала предвид градината. О, да! Вчера ми каза за това. Да тръгваме. Я ми кажи нещо. Защо винаги следиш на това място и следиш на флейтата? Не знам. Обичам това дърво. Може да ме помислиш за луд, но усещам, че дървото слуша мелодиите ми. О, прав си! Какво? Ти също го мислиш? Не, казах, че си прав, защото мисля, че си луд. Но Роби беше прав. Дървото слушаше неговата музика. Това беше тайна, за която дори Роби не подозираше. Музиката докосваше духа на дървото. Слушаше я задълбочено... И се радваше, когато Роби свири всеки ден Един ден, докато Роби спеше на дървото Отдолу се чу страшен шум О, Какво е това? О, земетресение! Земетресение! Какъв е този човек? Фу, ще трябва повече време Роби скоро разбра какво става Бързо скочи на земята. Хей, какво правиш? Защо чеш това дърво? Господарят ми иска да си направи лодка от него. Дървото има здрава кора. Не, не можеш да го отсъчеш. Така ли? И защо? Чуй ме, дълго време търсих да намеря здрава основа за лодката. А това дърво не е твое. Не ми губи времето! Рови беше умна майбунка и реши да прогони дърваря. Ех, не се опитвам да те спра, но май ще трябва да си понесеш последствията. Това пък какво значи? Не знаеш ли? Духът на един старец живее в това дърво. Тук е от дълги години. Ако отсечеш дървото, къде ще отиде? Ще се всели в теб, разбира се. Ще се всели в мен ли? Естествено. Щом ти ще отсечеш дървото. Ти за глупак ли ме вземаш? По-умен съм, отколкото си мислиш маймунке. Няма да се вържа на тази история. Сега се махай. Роби отчаяно искаше да спаси дома си. Щом дърварят започна да работи, Роби бързо се покатери на върха на дървото. Скри се в гъстите му клони и започна да крещи. А -а -а, а -а -а, как смееш да пипаш дома ми? Какво? Кой си ти? Ако разрушиш дома ми, ще се вселя в теб. А -а -а -а -а. Няма да те оставя, намира човеко. Мой Моймуната се оказа права. Не се тревожи, човече. Ще станем добри приятели. <сupp <pois> <ряв> Къде се разбърза, приятелю! Какво стана сладката ти? И точно както Роби се присмиваше на дървария, дървото оживя. Роби! Ти... Не си ли си духа на някой старец? Значи, през цялото време съм седял и спял върху духа на старец? ха ха, -ха. Не, роби, не съм духът на старец. Да, стар съм, но съм духа на това дърво. Твоята музика ме съживи, ти си мъдра маймунка, роби. И аз съм ти благодарен, спаси ме от дървария. Ето, вземи това в знак на благодарност. Звънче? Не е обикновено звънче. Това звънче е вълшебно. Щом позваниш с него от небето, ще завалят вълшебни плодове за ядене. Еха, от полза за мен и всички останали животни в гората. Да, така е, но запомни, Роби, можеш да звъниш със звънчето само един път на ден. Ще го запомня. Благодаря ти, Дърво. И Роби се запъти да извика останалите си приятели в гората. Пращо! Лисано! Ели, елате тук всички! Какво става, Роби? Музикът пели... Роби разказва цялата случка. Всички животни останаха много очудени. Не можеха да повярват, че духа на дървото е оживял. Правилно си поступил, Роби. Всички много се гордеем с теб. Хората трябва добре да помислят, преди да тръгнат да секат някое дърво. Ако гората изчезне, няма да има дъжд. Вярно е, но аз съм по-развълнувана от звънчето. Действа ли? Трябва да го изпробваме. Да, да, трябва! трябва! Нека да плодове! Роби също бе развълнуван. Звънна веднъж със звънчето и веднага заваляха плодове. Имаше портокали, круши, ябълки, ананаси, падащи от небето. Всички животни бяха много щастливи. Лисицата изтича и донесе кошница да съберат плодовете. Слонът хвана един ананас с хобота си и взе да го дъвче. А Роби отвори оста и захапа една круша. Животните ядоха до насита. Вече няма да се налага да търсим плодове. Така и стана. Всеки ден Роби поклащаше своето вълшебно звънче и плодовете започваха да падат. Това продължаваше ден след ден. Животните вярваха на Роби и бяха много щастливи. Един следобед, обед, докато Роби подскачаше от клон на клон, видя в далечината голямо бананово дърво. Озрелите жълти банани възбудиха апетита му. Но вместо да разтърси дървото и да свали озрелите банани, измисли нещо друго. Вълшебнато звънче... Ще позвеня с него и така ще получим зрели банани от небето. Тези мога да ги оставя за по-късно. Къде са плодовете? Какво става? Дали вече не действа? Я, чакай. Сутринта вече звънях със звънчето. Можеш да звъниш със звънчето само един път на ден. О, не. Ама много съм гладен. И докато се чудеше какво да направи, видя своя приятел лисицата да лежи на земята. О, хей, имаш ли останали банани от днес? О извинявай, нямам нищо. Изядъл ги всичките. От храната ми се доспива. Чао, Роби, до скоро. Знаеш ли какво? Хайде утре да си вземем и свежа диня. Хапва ми съдиня, хапва ми съдиня, а на мен ми се яде храна, аз спасих дървото от дърваря, аз за истинският собственик на вълшебното звънче и защо само аз трябва да оставам гладен, не е честно, ама изобщо не е честно. Роби беше толкова ядосан, че забрави, че може да разтърси дървото и сам да си свали бананите. На следващата сутрин Роби застана близо до дървото си и поклати звънчето. И веднага плодовете заваляха от небето. Той изяде колкото успя, а останалите ги събра. След това скри плодовете зад дървото. Роби, какво правиш? Приятелите ти сигурно са гладни. Аз какво да правя, когато огладнея през деня? Това е егоистично, Роби. Има достатъчно плодове за всички. срами се. Знам какво правя. Ти даде звънчето на мен. И не е честно аз да оставам гладен. А? Точно тогава всички животни дойдоха при Роби да искат плодове. Съжалявам, приятели, но звънчето не действа. Звънях много пъти. Вижте, ще позвъня още веднъж да видите. Роби звънна са звънчето, но тъй като вече плодовете бяха паднали, естествено нищо не стана. Животните се натъжиха, но никой не обвини маймонката. Когато си тръгнаха... Чакайте, надъшвам нещо гнило. Какво има за дървото, Роби? Ей, яла те насам, има много плодове. Роби ги е скрил от нас. Животните се върнаха и останаха изненадани. Роби, щом не искаш да споделяш храната, трябваше просто да ни кажеш, не трябваше да ни лъжеш. С радост щях да ти дам своя дял от храната. И аз ще да ти я дам. Знаеш ли какво, приятелю. Защо от сега нататък не си ядеш сам плодовете? Нищо не искаме от теб. Когато Роби видя как приятелите му си тръгват, осъзна грешката си и започна да плаче. Не. Очакайте, не си отивайте. Много съжалявам, постъпих егоистично. Има достатъчно плодове за всички ни. Дори на всяка минута да падат плодове няма да е същото, ако не ги споделям с вас. Моля ви, простете ми. Роби, всичко е наред. Прощаваме ти. Винаги си означавал много за нас. Така е, приятелю. Ние вече не ти се сърдим. Да, сега може ли да хапнем? Гладът ме прави бавния. Всички животни ядоха от плодовете, докато коремчетата им не се напълниха. Роби никога повече не използва звънчето само за себе си. Край.